Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Terasky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar. Mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale Sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve čtyři roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích ubojových jednotek byl převelen k Pt. Páku. Čo bolo bolo? Bylo jeho nejoblíbenější přísloví. Terasky jsou majorom. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Nač to také velké stromy, ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem. Popídit! všetký popídit, sám dohlížel na jejich kácení. To je robota! Klofetě do toho jako hrada dohouna. vytrhl jednomu vojínovi sekěru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě a mnozí z přihlížejících pak o něm nikoliv bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživil i v civilu. Leč Terasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. Čo je to? zeptal se dychtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna? Kašňa? Na co je vojaku treba kašňa? Já ja jsem bol dobrý voják a nikdy jsem kašňa nepotřeboval. Vzít krompát a kašně rozbourovat. Rozkaz byl splněn. Major Haluška vstoupil do zámecké kaple. Aj, aj, aj, kostel, zaradoval se. Som byla rád, že zde je tiež kostel. To bude skladisko pre co kračírov. krajčírov. Len tým manielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vyšel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alekseje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Som já a vola baronesa, aby som sedzel za takým stolíkom, ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svým do krbu. Ale odvážil se namítnout nadporučík. To je snad škoda. Škoda? Aká škoda? Pracující lud z účtu je s stolíkmi a nikdo mu v té může zabránit. Svůdruh nadporučík splnit rozkaz. Během několika dní byl zámek vyklizen. nákladní auta jsem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zauřadoval, poručil zabílit fresky na stěnách. Na čo má voják kůkat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zvažen te, maliára, hovor tě mu, aby namaloval pokrokové tradície. Malí si dal záležet a stvořil báječně silního Žišku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevudce. Prečo ste sůdruh vojín namalovali soudru a Žišku s takýmto klacíkom? To nebol kapilník nebo šafár. Dajte mu do té ruky lahký kulomet. V té době se odrů majore kulomety nebyly, bránil se vojín. Fákej době, nechápal major. V 15. století. Čabala tabala, ty razky jsou majorom. Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a své ráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Vojíni prožívali krušné chvíle, jen málo který přestupek ušel slidivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu pod a konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám veliký major Haluška. Sůdruho čorobitě u tého baráku? protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne. Soudru majore Vojín Mařinec provádí močení. Ty jasky máte cvičit. Proč nejste u své jednotky? Mám, prosím, neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosurii. Diabetus melitus neprokázán. Vychrlil Vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis. Dobré. Ako než jistě ho hovorí Latinsky. Americký neznáte? Ne, prosím. To je dobré. Kdybyste se znali americky, zatvoril by se o vás, až byste boli černí. Věte, že amerikáni jsou imperialisti. Vím, sadrů majore, jste uvedomilí. A jak má být uvedomilí a oholený. A pretože větě, co zůreč, budete robit písára. Choďte se mnou. Tak se stal vojín Marinec v civilu cukrář písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetrovní. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy jsou strýlí, potrebujem lekára, jinak se Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a vojí na sedícího na lůžku a cosi píšícího. Proč ho neležíte? vybafl na něho. Píší báseň, vykoktal vojín. Dobrany lidu, známe takých básníků, simulantů. Keď můžete písat, můžete i cvičit. Mamolečku, šeptal Jasánek, 38 stupňů. 38 Mávl opovržlivě rukou major. Ha, já na frontě jsem mal 27 a išel jsem na steč. Víte, čo je taká steč? Automaty, gulomety, urá! Byli jsme bolševikou, ne, čo hovorím, fašistou. A na to, či máme horučku, jsme nekúkali, rozuměte? Ano, řekl jasánek. A terazky? lehnut, Ani sa nehnut.